Назавжди і під час нинішньої суточки тільки в бінокль упізнав блондина Юхана і Чернявого, який не дозволив вбивати полонених на хуторі, а запропонував хазяїнові поміняти шістьох німецьких солдатів на баранів, актуальний гуманний, зважаючи на обстановку в Курлянському котлі. І той, другий, якого, здається, більшовицькі партизани називали Галкою, теж був на пагорбі, коли їхній товариш підірвав себе солдатів, що прийшли з носилками до пораненого. Я знаю вбитого росіянина. Це парашутист. Я бачив бінокль ще двох. Це вони відпустили з хутора живими наших шістьох. Звернувся Фейтер до солдатів і фельдфебель роти, які підійшли до скривавлених трупів, що чорніли на снігу, крізь які кров плямами просочилась до самого ґрунту. У цих словах не було ні злорадства, ні прагнення помститись за те, що парашутисти насміялися з шістьох солдатів фельдмаршала Шермера. За те, що Юргена довелось відсидіти на гауптвахті після молодь на хуторі жограда, тільки тепер був стурбований думкою про те, що світ взагалі не такий уже й великий, а в Курлянському котлі зовсім обмежений. І тому і дивно, і закономірно те, що солдати супротивних армій зустрічаються і в бою, і в мить своєї смерті. Прибув на хутір і гурт поліцейських з власовцем Кротовим і Айсаргом Ріменісом. Обидва підтвердили, що життям покінчив на власній гранаті парашутист під прізвиськом Тарас, портрет якого є і в картотеці оберегу Рупенфюрера Еккельна, в обличчя якого знали сотні жителів Курзами і десятки Айсаргів. Це командир розвідки розвід загону парашутистів, за яким полюють, стежать межа Кеті майже півроку. Про те, що цей росіянин не рядовий, засвідчували планшет, посічений осколками гранати, і порвана карта, що мала масштаб 1 до 100 тисяч. Польова сумка, в яку теж уткнулися два осколки, вціліли бінокль, автомат, приклад якого пошкрябаний німецькими кулями, компас з розбитим склом і пошматована книжечка «Стіхі» Сергія Єсеніна, видана у 1924 році видавництвом «Круг». Ріманіса і мамонька Кротова ствердила те, що німці не пішли по сліду парашутистів, що вони ждуть якоїсь іще команди від майора Толчені. Цього Тараса, навіть мертвого, треба порубати на шматки і віддати німецьким вівчаркам. Та якийсь єфрейтор тільки засентиментальничав, призадав, що його парашутисти відпустили живими з Жогата. Про цей інцидент Кротові Ріменіс знали вже наступного дня, бо самі ледве врятували течією, із хутора шельон Матильди Знали також і те, що серед тих партизанів Був і радист з якерцем на лівій руці Ворог номер один маменька Кротова І Янка Заланс Великий Запекли недруг Ріменіса Світ такий справді зійшовся клином Не лише в двобої між двома арміями А й в суточках між особистими ворогами На цій війні Інертність солдатів батальйону майора Толчині паралізувала у воєвничий запал команди межа Кеті. Що? Наше життя? Менш дорожче за життя німецьких солдатів? Постріляли. Вбили. Можна почекати команди згори. Без солдатів Кротові Іменіс не насмілились вести своїх,